Начебто символізує таїнство, яке людина приймає, готуючись до смерті. При цьому дослідниця навела цікаву аналогію з Візантійської церковної обрядовості. За так званим Олексіївським статутом у монастирі Богоматері, заснованому патріархом Олексієм у 1034 році, і не призначеному для поховань. Винято було зроблено лише для ктитора. Ще за життя він поставив свою гробницю у храмі монастиря в притворі святого Пантелеймона. Не виключено, як гадає Нікітенко, що Ярослав Мудрий, облаштовуючи власну усыпальницю, радився з патріархом Олексієм і отримав від нього санкцію. Незважаючи на всю логічність аргументації Висоцького та Нікитенко, їхній висновок не здається незаперечним. Літописна фраза «Ігда Бог отвідєття всє волода, ад життя сіво, да ляжеш і діже аслягу у гроба моєго», про яку згадали 1993 року, Свідчить, що Всеволода поховали поруч із батьком. У внутрішній північній галереї місця для цього не було. Там тісно навіть для саркофага Ярослава. Вислів «у гроба моєво» треба розуміти нефігурально. В одному храмі. А буквально поряд домовина обіч домовини. Напевно, Ярослава Мудрого все ж поховали у просторі Північній галереї собору, пізніше Благовіщенський вівтар, із таким розрахунком, що біля нього можна було поховати згодом і його улюбленого сина Всеволода. Очевидно, саме поховання Ярослава Мудрого започаткувало у Північній галереї князівську усипальниці. Примітка Дискусії з приводу того, входило чи не входило влаштування в влаштування усипальниців Софії до початкового архітектурного задуму, малопродуктивні. Твердження про те, що Софія Константинопольська не була місцем вічного спочинку імператорів, не може бути аргументом на користь відсутності такого задуму щодо Софії Київської. Мусимо виходити з того, що похованням у ній Ярослава Мудрого і висловленою його останньою волею, щоб поруч із ним було поховання сина Всеволода, князівська усипальниця в Софії стала доконаним фактом. І не має значення, з якою періодичністю відбувалась у ній пізніші князівські поховання. Свого часу сумнів з приводу первісного місця розташування саркофага у Володимирському вівтарі висловив відомий дослідник київських старожитностей Лебединце. Щоправда, він вважав, що саркофаг первісно міститься не в північній галереї, а в західній частині – Георгіївського вівтаря, ліворуч від західного входу до собору. На такий висновок наштовхнула його, очевидно, фраза з чолобитної від 23 червня 1666 року щодо потреб золота і срібла для ікон Софійського собору, в якій сказано – що великий київський князь Ярослав спочиває в алебастровому саркофазі в боковому вівтарі святого великомученика Георгія. Крім того, Лебединцев стверджував, що розміщення гробниць померлих у вівтарях і навіть у загалі східній частині храмів не було в традиціях давньої християнської церкви. Але ж нині саркофаг стоїть у Володимирському вівтарі, і цей факт вимагає пояснення, як і коли він перемістився сюди.